A 117 perc embere ezen a héten. Az egyetemen kommunikációt, nemzetközi kapcsolatokat tanult, angolul, spanyolul és franciául is felsőfokon beszél. Összöndélyesként hónapokat töltött Madridban a Pointer Institute nemzetközi fejlesztésekkel foglalkozó versenyének. Egyik díjazotjaként pedig járt Ruandában. Ő Zöldi Blanka újságíró. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Olyan műfajban dolgozik ön, ami, tehát nézséges respekt, ezt azért így el kell ennek, másrészt talán annyiban lehetne távolról kötni be a, a hallgatók fülébe, vagy fejébe, hogy mondjuk Panama Papers, de hát ugyanakkor pedig mondjuk direkt 36. Az a műfaj, amit az újságírásban bevállalt, az egy nagyon kemény műfaj. Úgyhogy hogyan jutottál -e oda mondjuk a kommunikáció szaktól, hogy aztán rajta marad ezen a pályán? Uh -huh. Jó napot kívánok, igen. Én a Direk36 nevű non-profit szerkesztőségnél oknyomozó újságírással foglalkozom. Az egész szerkesztőségünk végül is erre, erre koncentrálni, ami az azt jelenti, hogy, hogy hosszabb, témákat dolgozunk föl, akár hónapokon tartó nyomozásokkal, és főleg korrupcióról, hatalommal való visszaérésekről írunk. És, és hát az, hogy a, a kommunikáció szaktól hogyan, hogyan jutottam ideig, ez bizonylag egy, egy egyszerű történet volt, még a, az egyetem alatt. Um, én elkezdtem én dolgozni, 2010 hát uh, környékén volt a, uh, az Origónál, és akkor megismerkedtem az akkori ottani um, újságírókkal. Nagyon-nagyon uh -huh. megtetszett a, az újságírás ide nyári, gyakornoki hónapok alatt. Um, Mit szeret akkor... az újságírásban? Um, Azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokféle történettel foglalkozhatok, nagyon sok emberrel találkozhatom. Um, és amellett pedig számomra az a, az, az egyik legérdekesebb, hogy, hogy sok kérdést tehetek föl, amelyre, amelyre jó esetben válaszolni fognak a, az emberek. Én, én alapvetően egy nagyon kíváncsi természetnek tartom magam, szeretem megérteni, hogy, hogy olyan működik a, a világ körülöttem, és a, az újságírás erre egy remek terepet. Uh -huh tényfeltárás, oknyomozás esetén az ember hosszan, szívósan, kitartóan dolgozik, és mondja, ön egyébként használja ezt a kifejezést, meg mi is használjuk persze, természetes oknyomozást, tehát lehet, hogy ebben egy ilyen nosztalgikus tévképzetben benne van az, hogy az ember járja a videágot, beszélget emberekkel, de ebben bizony ott vannak azok a száraz órák, amikor az ember számokat döböngész, próbálja közöttük a rendszert felfedezni, olvas és ül egy helyben is, mondjuk a monitorra mered órákig. Így van, ezt, ezt a fajta újseírest egyébként sok, sokféleképpen hívják az oknyomozáshoz, az, az lehet, hogy nem is a, a, a legmegfelelőbb szóra, oknyomozás, az oknyomozáshoz azt a, a részét, morítja ki a munkának, hogy, hogy a, a történések mögötti okokat, próbálja megérteni, feltárni a, az újságíró. Egyébként pedig ezt ugyanúgy szokták e, tényfeltáró újságírásnak is írni e, is hívni, amely egyébként ugyanúgy szépen, szépen leírja, hogy, hogy miről, miről van szó. Ugye mi a, a Direkt 36-nál elsősorban a, a tényekkel foglalkozunk, mm. tényeket próbáljuk feltárni, ez, ez nem, egy, nem egy véleményes műfaj, az a, az a lényeg, hogy azt írjuk le, hogy, hogy mi történt. Mm. A világban sok esetben olyan, olyan dolgokat, amelyeket, amelyeket egyes szereplők inkább el szeretnének rejteni, úgyhogy, úgyhogy ez valóban gyakran, gyakran inkább ilyen, ilyen nyomozásba, nyomozásba fordul át. Mi volt az, ami megtartotta meg, meg, meg önt ezen a pályán? Vagy ebben a műfajban inkább azt kérdezem. Említette azt, hogy igen, történetekkel találkozik az ember. De azért az, ami a tényfeltárásban, most akkor majd ennél a meghatározásnál, a tényfeltárásban időről időre, csak icili-picili villanásokra történik, meg a siker, a kettő között nagy munka van ám benne. Tehát mi az, amitől meg tudott maradni ebben a műfajban? Igen, ezt lelkileg lehet, hogy, hogy néha kicsit-kicsit nehezebb uh, földolgozni, hogy ilyen, hát úgymond ritkán, ritkán, ritkán igen. És meg uh, még ritkán jön a, az ilyen az nagyon-nagyon gyors siker, úgymond én. Um, én ott Origónál folytattam a, a pályafutásomat, vagyis kezdtem el az életem után 2014-ben, akkor, akkor éppen a választási kampány volt, iszonyatosan törzősek voltak a, az események, és akkor persze, hogyha az ember publikál egy cikket, akkor utána jönnek a lájkok, lehet nézni mm. a, a megosztást, kb. kb minden nap. Uh, és 2014-ben az Origó politikai nyomása lelkesedült, mi akkor a, a politikai rovatnál, már legtöbben fölmondunk, és, és a volt kollégáimmal együtt hoztuk létre a, a direkt 36-ot. Tehát igazából úgy mondom én, én az origónak, ebből a, az, az akkori origónak az összeomlásából kerültem egy rövid, aprúgos kitérő után a, a direkt 36-hoz, és, és így így alakult ki azt, hogy hogy láttuk azt, hogy a, az origónál is a, a leg, legérdekesebb témát mindig a, a hosszú távú nyomozás a részletekbe menő nyomozások voltak, abból, abból jöttek ki igazán, igazán érdekes történet és a direkt 36 alapvetően az induláskor az volt, hogy, hogy csináljunk valami élet, amire egyébként a, a napi szerkesztőségeknek nincsen, nincsen kapacitása legtöbben a napi hírfolyamban, nem tudnak azzal foglalkozni, hogy, hogy heteket, hónapokat üljenek egy cikkben. És egyébként a, a mindennapokra levonsza pedig, pedig érdekes, hogy, hogy milyen, milyen apró örömöket tud találni az ember a, a napi munkában. Számomra nagyon-nagyon öröm az, hogyha megtalálok, nem tudom, a Facebookon egy, egy amely rejtett kapcsolatra utal két mm -hmm. ember között, vagy a közbeszerzési adatbázist uh, bújcával találok egy, egy gyanúsnak tűnő közbeszerzést. Tehát ezek mind-mind olyan, olyan apró építőkockák, amelyeket értékelni kell, és, és reménykedem abban, hogy, hogy egy hosszabb távú projekthez járulnak hozzám. a 444.hu-n olvastam a cikkét, és akkor rögtön tisztázhatjuk is, hogy hogy, hogy működik együtt ez a két orgánom. Igen, jelentet kívánok! Én a, a Direkt 36 nevű namprafit szerkesztőségnél dolgozom újságíróként, és amikor 2015-ben elindítottuk ezt a szerkesztőséget, akkor, akkor arra gondoltunk, hogy, hogy érdemes olyan, olyan témákkal foglalkozni, amelyekre egyébként nagyobb napi hírekkel foglalkozó szerkesztőségeknek nincs, de ilyen nincsen kapacitása. És annak érdekében, hogy, hogy ezeket a témákat minél több emberhez eljutassuk, bizonyos sajtóorgánomokkal együttműködünk, köztük a négy a jel is, tehát Kik kell ha... még, mert ugye ebben az a. Ö, nem biztos, hogy ez minden hallgatót érdekel. De azért szerintem, akik minket hallgatnak most azokat bizonyára érdekli, évtizedek teltek el úgy az én életemben, hogy folyamatosan arról beszéltünk, és akkor most nem csak így a közvetlen az, az újságírás, hanem a dokumentumfilmezés is. Támogatások hiánya rendes alapos vizsgálatokat sokszor nem tudott elvégezni, és önök kitalálták azt a metódust is hogy így a független szerkesztőség, több már akkor mondhatjuk azt, hogy ilyen a szord közvetett hatásokat segítő módon, tehát hogy ezt úgy szokták mondani, csak ezt el akartam kerülni ezt a kifejezést, tehát egy szinergikus határok, ö, hatásokat érvényesítve, párhuzamosan többen terjesztik, és akkor nincs ez a kopirány probléma, hogy egy szerkesztőség csinálja a többiek meg, vagy átveszik, vagy nem, mert akkor itt sokan átveltek. Ez a lényege hát, annak, amit Igen. Mond. Alap, alapvetően igen úgy van, hogy a, a cikkkeinket egyébként összefoglaló jelleggel öm, többen átveszik, arra nagy hangsúlyt is fektetünk egyébként szoktunk a hosszú-hosszú cikkeinkből egy ilyen rövid összefoglalót küldeni szerkesztőségeknek, hogy akik nagyon elfoglaltak a reggeli hírozményben, azok is gyorsan értesüljenek, hogyha, hogyha van egy hosszabb és összetett egy nyomozásunk. De a szorosabb együttműködésünk az az igen egyrészt a, a népénnél van, ami, ami abból áll, hogy hogy ők publikálják legelőször a sztoriainkat, és ezért, ezért cserébe mi egy nagyobb, nagyobb elérést kapunk, tehát több emberhez tudunk rajtuk keresztül eljutni. korábban volt olyan, olyan sztorink, amelyet előbb a Ford publikált, más esetekben pedig, pedig az RTL klubbal. Ugye az egyedi választás, akkor nem, nem generális megállapodás. Um, Vagy hát van, így, így is úgy leggyakrabban, is. Leggyakrabban egyébként igen a, a 444 szoktunk helyére, de, de nem nincsen egy, egy kis partnerségünk egyébként. Igen, de hát itt van a, a cikkben, hogy most amiről már akkor kezdeményezem a beszélgetést. Így lett nyerességesebb az Orbán bánya, mint bármelyik komoly ve versenytársa. Péter András Zöldi Blanka a Direct 36 ezek a források így legfelül a cikk a címe alatt. És aztán akkor vágjunk is bele, legyen ez a témánk, mert ez egy egészen friss, hát pár nappal ezelőtt publikált írás, amelyben az derítették ki, most csak nagyon röviden, és akkor rögtön rámegyek a, az ábrára, hogy ennek a, bár mint Orbán Viktor édesapja bányájának a cége, az 41,3%-os profitrátát ért el, tehát lényegében minden egy forint munkával keresett 41 fillért, vagy fordítva 141 forintos kiszámlázott értékből 41 forint maradt nála. Jól mondom, nagyjából ez a lényeg ennek. Hát igen, az a, az a lényege, hogy iszonyatosan ez a, a profit ráta. Most, most nem tudtam hirtelen fejben számolni mindent, de, de igen. Tehát hát ez kell. Ez ugye csak a minden százalékokat minden kellett minden korrigálnom, jaj, majd, igen, minden hogy minden hogy jön ki a 141-nek, se biztos, hogy a 41 százaléka, igen, ebben igaza igen, van. Igen, tehát, tehát azt úgy jó, egyébként most jut eszembe, mondani, igen, úgy kellett volna mondanom, hogy a 100 forint forgalomból 41 forintot. A haszon. Így van, így van. Uh, igen, tehát minden... Ezt minden ugye a első kézből érezzük, hogy ez abszurd. Hát minden évben mi nagy izolommal várjuk május végén azt, hogy megjelenjenek a, az egyes céges beszámolók, és évek óta azt látjuk, hogy, hogy az Orbán család érdekeltségében névő cégek igen-igen szépen teljesítenek, és, és idén a Dolomit Kft. így hívják a, a bányacégek már első, első ránézésre iszonyú mennyiségű, ez az azt jelenti, hogy, hogy Orbán Viktornak az édesapja egy milliárd forintnyi osztalékot vihetett haza. Ugye ez az egyetlen olyan cég, amelynél nehéz, ennek ellenére, hogy Havasi Bertalan, a miniszterelnök szóvívője így simán odavetette önöknek, hogy a miniszterelnök üzleti ügyekkel nem foglalkozik. Ha jól tudom, ugye itt is ez Így volt van. a, a Jó, fordulat. Hát ezt nem, ez nem, nem csak nekünk szokta oda Persze, ég, onnan ég, tudom, ég, hogy nem. nem ez a, igen, nem ez a, nem az, az első cikkünk, amiben a, az Ormán családnak a, a gazdagodásáról írunk, és, és ennyivel, ennyivel. Ez a pénz egyébként a egy idő, időn túl, nem, valami, nem is a záros határidőn belül. Orbán Győző már, mint a, a gyermekek kasszájára folyik be. Majd kíváncsi vagyok, hogy Orbán Győző, amint az ifjabb, tehát a papának a nagyobbik gyermeke, az egyébként igény tartta az 50%-ára ennek a profitnak, amit keletkezik. Családon belül ugye a konyhaasztalnál, amikor beszélik, hogy ezt a, nem tudom, ez hány milliárd forint volt, hát, ilyen 4,6. A, a, a dolom, amit KST-nál úgy néz ki, hogy hogy, hogyha jól emlékszem, 50, egy kicsivel 50 fölött 51, valamennyi százalékos uh, tulajdonosa az idősebb uh, Orbán hát tehát Orbán, Orbán Viktornak az édesapja, és, és ezen kívül uh, még vannak egyébként más tulajdonosok is, akik, uh, akik nem a családhoz tartoznak, több uh, kisebbségi tulajdonos, és az már el van döntve, hogy, hogy Ormán vízt az édesapjára eső, esőosztalékot azt ő haza is fogja vinni, tehát ez a, a családhoz kerül. Akkor jól mondtam én, én. Amiretben... tehát van a konyha asztal, és akkor ott ülnek, ugye Mindenki tudja az valószínűleg, adatokat. Valószínűleg, valószínűleg ez, tehát, ez nem tudom, hogy most a konyha azt dőle el, formában, ugye, ugye a, Közgyűlés, a, a de. közgyűlésén. Így van, ami, ami ebben, ebben érdekesség, az ugye az, hogy Orbán Viktor már évek óta um, úgy, úgy nyilatkozik, hogy ő sohasem volt vagyonos, mert soha nem is lesz az. Uh, a vagyonnyilatkozatában is most legutoljára egy kicsit több, mint egy millió forintos megtakarítást uh, tüntetett. fel, hát, ez sokat de, tesz félre. De, de látjuk, hogy... Uh, hogy de hogy hülyére vesznek mindenkit, nem? Hm. Hát azt, sikerült. Azt, azt, Tehát... tudjuk, azt tudjuk, mondani, hogy hogy a családtagjai, a családtagjai viszont emellett mellett nagyon-nagyon gazdagodnak, másik másik dolog, amit meglátott országban mindenki, mindenki, tud, hogy, hogy miniszáros törinc az, aki aki a háttérben iszonyúan gazdagodik, és uh, egyébként ezzel is, ezzel is foglalkoztunk. is Cíkben, De sikerült bizonyítaniuk, vesz. hogy az az osztalék, amit kivesz Mészáros Lőrinc. Most ugrottunk egy nagyot, én még azt szerettem volna mondani, hogy ülnek a konyhaasztalnál az Orbánok, és arról beszélgetnek, hogy akkor ezt az 1,9 milliárd forintot, ezt mire költsék? Tehát, hogy adja, vegyen, Mert ugye nem forgatják, ez már mind a hazaviteli összeg, tehát ez más nem belső célokra beforgatás, de mindegy, ugorjunk át a Mészáros Nőrincre, mert szerintem végül is nem véletlenül gondolja, hogy nagyon hasonlít a konyhaasztal mérete. Csak egy kicsit több pénz van ott, Ottan ilyen az osztalékban sok-sok tucat milliárd van. Azt nem sikerül kideríteni, hogy azok hova mennek? Um... Azt, azt sikerült kideríteni legalábbis egy nagyon-nagyon picike részét valószínűleg a, a teljes történetnek, hogy, hogy Mészáros is és, és Orbán családja között uh, milyen, milyen pénzügyi kapcsolatok vannak. Uh, amit ugye egy sokan félváról nagyon egyszerűen mondanak, hogy Mészáros Törinc, Orbán Viktornak Mekos Trómanja, ez azért még egy nem, nem teljesen alátámasztott uh, kijelentés, amit mi Tudunk, azaz, hogy, hogy vannak bizonyos állami építkezések, amelyeket Mészáros Törinc cégéi, illetve az ő érdekeltségébe tartó csoportok nyernek meg, és ezeket az építkezéseket azt találtuk, hogy több esetben Orbán Viktor családjának a tulajdonában álló cégek szállítják az építőanyagot. De van, De van itt egy... Ba, bocsánat, ez nem bonyát, akartam ez, igen, megzavarni. Nem, ez, ez, ez ugye ez, ez mindig egy kicsit ilyen. Uh, de ez egyértelmű hát, volt. Amit nem mondott. azt mondom, hogy nehéz, nehéz átlátni a, a dolgot, de, de nehéz, nehéz találni erre, erre való bizonyítékot, erre a kapcsolatra. Ez az, hiszen, mit most elmondod. Hiszen az, az, az ugye nehézkes ezekben a, a nagy állami hogy ami, ami nyilvánosan elérhető az az, hogy kik a fővállalkozók, kikapnak, kik kapnak az állami beruházásokra pénzeket, azt azonban nem lehet nyilvánosan elérni, hogy, hogy ezek a fővállalkozók a beruházásra kapott állami pénzt, vagy EU-s pénzt, uh, azt mekkora mértékben, hogyan, kinek fizetik tovább. Tehát például a fővállalkozóknak, vagy alvállalkozóknak ugyanúgy kell az építőanyagokért fizetni. És, uh, és itt, jön, itt jön a kérdés, hogy honnan származnak ezek az építőanyagok, amely, amire nagyon-nagyon nehéz választ kapni. Mi is úgy, úgy próbálkozunk ezzel, hogy kollégáimmal kamionokat követünk, meg elmegyünk építkezésekre, és megnézzük, hogy, uh, hogy milyen... Uh, milyen logó van feltüntetve az egyes egyes építkezés elemeken, illetve közadatterekkel próbálunk meg minél minél több információt megtudni. És ez egy ilyen-nagyon nagyon hosszadalmas dolog, de végül Amúgy egyébként ezt az, hogy... az ügyéseknek kellene csinálnia, de hát azt nem tudjuk, hogy miért nem ebben nem megy bele az utcába. Egy van. Egy fontos kérdésem, az nem önleleplező, hogy egyébként az állam kifizeti ezt a 41 ot tehát minden munka elvégzése utáni 41 os extra profitot, az az én pénzem, amit erre költenek. Hát biztos, hogy lenne, aki ezzel a 41 kal versenyezve mondjuk csak 5 profitér szállítana ugyanígy építőnek volt Ilyesmit nyomoztak, Aha. vagy erre nem volt idejük? De foglalkoztunk ezzel is, mert mint azzal kapcsolatban. Hogy, hogy, hogy lettek kiiktatva a riválisok? Hát, mennyire, mennyire tekinthető egyébként um, kimagaslónak, hogy túlárazottnak a például az orványbányákból építőanyag, és, uh, és több versenytársa azt mondta, hogy, hogy csodálkoznak is, hogy, a, hogy az építkezésekhez uh, innen, innen rendelnek építőanyagot, mert sokszor 30%-kal magasabb az ár, mint a, mint a versenytársaknál. De kell. mégis. Azonban, azonban azért sokan mondták azt is, hogy egyébként nagyon-nagyon jó minőségű anyagot szállítanak, tehát, hogy, hogy azzal, azzal nincsen semmi probléma, csak, csak drágában. Tehát igen, ezt a, a versenytársak is látják, most ez a legutóbbi cikkhez ismét, ismét beszéltem ö, több olyan versenytársal is, akik, akik szintén nagyon-nagyon magas árbevétellel működnek, több száz milliós árbevétellel, viszont sokkal szerényebb profitot érnek el ebből a, az árbevételből, és, és kérdeztem, hogy vajon minek tudható be ez a, ez a gazdasági csoda, amelyet az adó, amit KFT létrehoz, és legtöbben csak, csak nevettek egyet, és, és azt mondták, hogy most ezt olyan kérdezem, tehát ezt, ezt magyarázni kell, hogy, hogy szerintem minden, se, tudtam, se a kell. Szerelnök családjába tartozó cég az, ami, ami ilyen, ilyen jó eredményeket elér, aztán mások meg azt mondták, hogy de egyébként piaci alapon működik a cég, és nagyon jó gépparkkal rendelkezik, és ezáltal tudnak Sajnos, ö... jó profitot elérni. 1970-es években Amerika, Watergate, két újságíró és a Washington Post. Uh, így van, a Watergate botrány az egyik... Uh, Ikonikus. Hát, hogy is mondjam, a leg, legikonikusabb uh, példája az oknyomozó újságíróknak a nagyon-nagyon kitartó szikus mm. munkájának, amelynek uh, igazán kézzel fogható eredménye is lett egy, egy elnöknek a, a lemondása. Uh, és azt kell mondanom, hogy, uh, hogy hasonló munkát rengeteg újságíró végez jelenleg is uh, a világon, nem csak Magyarországon, hanem globálisan. Viszont azt látjuk, hogy, uh, hogy kevés az olyan katartikus. Uh, történés, mint, mint ami a volt G. a kirobbanását követte, viszont azért vannak nagyon-nagyon szép példák, amelyeket az újságírók akár globális együttműködése is el tud érni. Gondoljunk csak az elmúlt éveknek az egyik ilyen leg legkiválóbb példájára a Panama íratoknak a okay. feldolgozására, ahol valóban volt, voltak olyan országok, például Izlandon, Pakisztánban országvezetők mondtak le a hazugságírók munkájának a hatására. Fogyálunk ezzel most Magyarországon mennyire elégedett ezzel a helyzetel, vagy a cikkei eredményeivel, vagy következményeivel? Hát igen, ezt a, ezt a kérdést sokszor meg kapni a, az olvasóinktól, a támogatóinktól is, hogy, hogy mi az értelme az oknyomozó újságírásnak, hogyha, hogyha nem látunk politikusokat bilincsbe verve elvonulni, vagy, vagy lemondani, de mi mindig azt szoktuk mondani, hogy nagyon-nagyon hogy fontos az a, az a hatás is, ami, ami láthatatlan. Hmm. Az, hogy, hogy egyszerűen tudják, tudják az emberek, hogy, hogy figyeljük őket, hogy, hogyha valami, valami rossz dolgot csinálnak, arra, arra van esély, hogy, hogy kiderül a nyilvánosságot kap, és ez egy, ez egy ilyen visszatartó erőként is valamennyire funkcionálhat. Na igen, meg talán nem is az újságírónak a feladata az, hogy ha valami ilyesmire fény akkor utána az összes következményével egyedül kelljen elbánnia vagy megbirkóznia. Uh, persze mi, mi nem teszünk újságíróként fejlesztés, mert uh -huh. hát, például nekünk az az elsődleges feladatunk, hogy hogy feltárjuk azt, hogy mi történik, a, a tényeket az olvasók, a, a közvélemény elé tárjuk, és, és utána hát elvileg az ügyészségnek, a rendőrségnek a feladata lenne, hogy akár a, a, az ellenzéki pártoknak e, az, hogy, e, hogy bizonyos, bizonyos ügyeket felhasználjanak, tovább vigyenek. Igen, és említette, hogy nemzetközi összekapcsolódások is vannak az újságírókkal kapcsolatosan egy ügy kapcsán, erre Magyarországon is volt már példa? Vagy a munkája kapcsán is? Igen, igen, így van. A, a direkt 36, hát végül is egy kis, kis non-profit szerkesztőségként működik Magyarországon, főleg olvasói támogatásokból működünk, viszont nagyon nagy is és, és biztonságot ad nekünk azt, hogy, hogy egészen erősen be vagyunk kapcsolódva a nemzetközi viekringésben. Van két nagyobb újságíró szervezet is, az egyik az ICIC, az a nemzetközi oknyomozó újságíróknak a, a közösségű, akik a Panama P, nyomozás megvett is voltak a Direkt 36-al mi lettünk ebben is, ebben is részt, illetve az OTCRT nevű szervezet, mind ilyen, ilyen betű szavak, de, de az van mövette, hogy rengeteg országnak az újságírói fognak össze, információkat megosztanak egymással különböző csatornákon, és számunkra is ez az egy, az egy nagyon nagy tanulság, hogy hogy a, a bűncselekmények sem, sem állnak meg határokon, Ugye mm. az újságíróknak sem szabad a határokon Igen. megállni. Nekünk is rengeteg olyan sztorink volt, amelynek a, a szálai külföldre vezetnek. Uh, és mivel nekünk keveset helyismeretünk, van, így, így nagyon praktikus uh, dolog az, hogy, hogy fel tudjuk menni a kapcsolatot külföldi újságírókkal, és, és ők tudnak segíteni eligazodni. Tehát csak egy példaként említem, hogy, hogy teljesen véletlenül egy, egy konferencián találkoztam egy, egy Hongkongi újságíróval, akivel elkezdtem beszélgetni az itthoni letelepedési kötmény programról, és megemlítettem neki, hogy lehet, hogy magyar politikusok vagy politikai szereplők is érintettek ebben, és ő pár néhány-néhány keresést csinált a hongkongi adatbázisban, és habony által eddig Hoppa. nem is meg cégére bukkant, rá, tehát így szinte teljesen véletlenül ő tudta, hogy hogyan kell ebben az adatbázisban keresni, én meg, én meg nem. Hm. És én és nagyon-nagyon sokat tudunk tanulni egymástól. Igen, és van most egy olyan téma, amit olvastam, amivel közelmúltban foglalkozott, a szerbiai közvilágítást is lett kiválják az élió cégek a magyar módszerrel. Um, így van, igen, ezzel, ezzel is ezt a szémával is kezdtünk el foglalkozni, hogy egy, egy nyári egyetemen vettem részt, ahol, ahol balkáni kollégákkal beszélgettünk, és akkor megemlítettem, hogy, hogy itthon milyen, milyen problémák voltak a, a közvilágítási projektekkel kapcsolatban, hát. és ekkor egyébként már az átlátszó is, a, és a 24.hu is beszámolta arról, hogy, hogy volt néhány projekt, ahol megjelentek az Elios-hoz kötődő cégek Szerbiában is. És akkor a magyar tapasztalatokat felhasználva, ahol ugye azt láttuk, hogy a, hogy a magyar közbeszerzési kiírások úgy voltak megalkotva, hogy csak az Elios tudjon rajta gyakorlatilag részt venni és nyertesként kikerülni. Ezért gondoltuk, hogy, hogy meg lehetne nézni, hogy Szerbiában, a szomszédos országban hogyan működnek ugyanezek a közbeszerzések, és gyakorlatilag ugyan, ugyanazt csináltuk meg a szerbiai közbeszerzések ellenzésekor is, mint amit annak idején a, a magyar közbeszerzésnél az volt feltételezésünk, hogy ezek valószínűleg nagyon-nagyon hasonlóan működnek is, és valójában be is jött a tittünk, tehát azt láttuk Szerbiában is, hogy ott is nagyon magas ö, ö, elvárásokat támasztottak a, a jelentkezők felé, olyanokat, amiknek csak az kötődő cégek tudtak megfelelni, illetve ennek az lett az eredménye, hogy alig volt versenytársa a szerbiai piacon, ugyanúgy, ahogy Magyarország esetében történt. Hm. Egy ilyen oknyom az végigolvasni, azt gondolom, hogy felér egy, egy regényel, csak itt ugye szereplők is, valósak az események is, és a cselekmények is sajnos. Tehát nincs választásunk. Ezt az írását egyébként most uh, publikáltat emrégiében, hogyha jól tudom, ugye június 26-a környékén, vagy június végén. Igen, ez, mm. ez viszonylag egy, egy friss nyomozás, de az volt egyébként a vicces, hogy, uh, hogy ugye ezek az ilyen nagyobb, nagyobb nyomozások általában több hónapig tartnak, megis több száz dokumentumot mm. elemezni, és azt tettük észre, hogy még, amíg uh, foglalkoztunk ezzel a témával, ezek a cégek addig is újabb és újabb köszönöm szekedeket tá. Úgy vele, hogy na, akkor most már mindenképpen publikálni kell a ciket, mert nem tudunk lépést tartani, hogy és hogy milyenek előfordulnak. Igen, és, és úgy érzem az írásaiból is, Blanka, hogy nem fogy a lendülete, szerencsére. Hát szerencsére nem. Szerintem a, az újságírás az egy, az egy gyönyörű szakma, azon belül meg a, az oknyomozó újságírás, annak az egyik legizgalmasabb műfaja, és uh, úgy érzem, hogy a, hogy a Direkt 36-nál egészen különleges helyzetben vagyunk azáltal, hogy, hogy olvasói támogatásból, de megvan a, a teljes szabadságunk, hogy, hogy olyan témákkal foglalkozunk, amelyek, amelyek valóban, valóban fontosak és, és érdekesek. <tos> Egy picit térjünk vissza 2016-ban indult ügyhöz, és pontosan mi volt ez? Mert azt gondolom, hogy ennek a habjai még máig is verdesnek. Aha, így van. A Panama iratok ugye a, hát az egyik legszimbolikusabb példája a határokon átnyúló oknyomozásnak az elmúlt időszakban. Um, ez onnan, onnan indult, hogy, hogy az Udogy Fájtónk nevű német uh, újságnak az újságírói, megszereztek egy óriási mennyiségű adatot, amely egy igazán széles betekintés nyújtott abba, hogy, hogy hogyan működik az offshore világ, a különböző offshore, offshore paradicsomok, és ennek az óriási nagy adathalmaznak a feldolgozásában segítséget kértek más országoknak a, az újságíróitól is, mivel az első, az első lépésekben felmérték, hogy, hogy ez nem csak egy Németországra kiterjedő ügy, hanem, hanem. Ez sokkal nagyobb, gyakorlatilag a világ összes országa érintett benne, és az ICIC nevű nemzetközi szervezetnek az összefogásával ezeket a, az adatokat megosztották más országoknak az újságíróival is. Magyarországról a mi szerkesztők és újságírók, Pető András ennek a, a szervezetnek a tagja, úgyhogy a Panama iratok feldolgozásában akkoriban üvett részt a, a Direka és, és a későbbiekben több, több ilyen nagy adatszivárgás is történt. A Panama-iratoknak is volt egy, egy következő verziója, amit a Paradise Papers-nek hívtak el, neveztek el. Tehát ez azért nagyon érdekes, mert egy egészen szerű egészen betekintés nyújt egy, egy eddig ismeretlen világban. És ugye a panamai iratok kapcsán eljutunk a magyar letelepedési kötvényekig, meg a magyar letelepedési üzletig is, tehát hogy tényleg egy olyan szerteágazó vonulata van ezeknek az iratoknak, amire valószínű, hogy akkor, amikor elindult ez a vizsgálat, vagy ez a közös munka, akkor talán nem is lehetett rá számítani, hogy ez ennyire széles kört fog felülelni. Így van ez. Ez mindig nagyon érdekes ilyen nemzetközi együttmérdésekben részt venni, mert, mert az ember megkap egy, egy hatalmas adathalmaz, amiben, amiben gyakorlatilag elkezd halászni és megnézi, hogy, hogy melyek azok a, a legérdekesebb ez esetben Magyar Szállak, amelyek, amelyek benne vannak ezek a, ezekben a, a dokumentumokban. Egyébként más országokban nagyobb, nagyobb nevek voltak a dokumentumokban, mint, mint Magyarországon. Itt is voltak korábbi képviselők például azoknak voltak különböző uh, offshore érdekeltségeik. Uh, illetve a, a letelepedési kötvényprogram az pedig úgy kapcsolódik ez ehhez a, az offshore világhoz, hogy, uh, hogy Magyarországon is ugye De. azt láttuk, hogy ebben a, az óriási nagy pénzeket megmozgató programban nem a, az állam áról letelepedési kötvényeket annak idén a, a program 2017-es uh, fenntartás külföldieknek, hanem, hanem ezeken az úgynevezett offshore területeken, főként offshore területeken bejegyzett cégek, akik óriási nagy hasznot hajtottak a, a kötvények eladásán. Az offshore egyébként azt jelenti, hogy, hogy bizonyos ilyen adóparadicsomokban bejegyzett cégekről van szó, amelyek általában nem végeznek az adott, adott országban nagy látványos tevékenységet. Az egyetlen céluk ezeknek az ilyen offshore, offshore cégeknek általában az, hogy, hogy lehetőséget adnak annak az elrejtésére, hogy valójában kifállnak tulajdonosokként ezek mögött a cégek mögött. Például tudjuk elműtelni a Cayman szigeteket, a Brit Virgin szigeteket, ezek mind olyan, olyan területek, ahol gyakorlatilag a teljes titokba burkolózhatnak azok, akiknek itt cégük van, mert ezeket az adatokat nem lehet elérni. És hát ez lehetőség a pénz kimentésre. Például arra is, arra is lehetőséget, ott azt nem lehet minden, minden cégről azt mondani, hogy, hogy mindenképpen Rózban sántigálazat. Nyilván. Két, valamilyen, valamilyen offshore cége van, viszont már csak... Az a, az a tény, hogy ez, ez teljes átláthatatlanságra ad lehetőséget. és ugye nagyon kedvező, tényleg bűnöző szervezeteknek pénzmosásra gyakorlatilag teljesen véletlen tudják végezni ezeket a, a tevékenységeket. Ugye azok nyomozó újságíró tevékenységét általában úgy képzelik az emberek, hogy hát ugye a nyomozó szó, szóból, hogy folyamatosan jön, meg, csinál valamit, miközben inkább hasonlít egy levéltárosi munkához, hiszen az embernek annyi adatot és annyi anyagot kell végignéznie, végiglapoznia, tudnia kell, hogy hol szerezze be az információt, a hiteles információt, mit lehet komolyan venni, kitől lehet ezeket ja. beszedni. Így az, az nyomózó egy, egy nagyon szép keveréke uh -huh. nagyon sok különböző területnek, és és ez egyébként látszik, hogy, hogy ahogy, ahogy haladunk előre egy egy-egy sztori megírásában, nagyon, nagyon máshogy épülnek föl a, a mindennapénk. Ha tőlem valaki megkérdezi, hogy, hogy hogy néz ki egy, egy napom, akkor nem tudok rá teljesen konkrét adni, mert nagyon különböző uh, minden nap. Amikor elkezdtünk egy, egy téma után kutatni, akkor, akkor először nagyon unalmasnak néz ki az első pár nap, pár hét, mert gyakorlatilag ülünk a számítógép előtt, és megnézzük, hogy, hogy mi az, ami, ami az interneten elérhető, vagy ami már publikálta az adott témában. És nem elkezdtünk azon gondolkodni, hogy, hogy az adott témáról milyen, milyen források, milyen emberek tudnának plusz információval szolgálni. És... Um, Ugye ez, ez valamennyire párhuzamosan is zajlik, ezek a, a, a különböző fájlisai, a cikk elkészítésének, de egy idő után ugye nagyon-nagyon fontos, hogy kimoztuljunk az irodából, és ne csak a, a számítógép előtt üljünk, hanem forrásokkal találkozunk, beszélgessünk, elmenjünk terepre, a saját szemünkkel megnézzük például, hogy hogy, hogy zajlik egy, egy építkezés. Ez egy ilyen nagyon aktív, nagyon izgalmas része szerintem a, a munkának, és, és amikor már a, az információknak a nagy részét összegyűjtöttük, akkor kezdünk el vázlatot írni, és ez ismét ugye egy, egy hosszadalmas folyamat olyan szempontból, hogy nagyon-nagyon hogy százszerzalékra -nagyon kell menni abban, hogy, hogy csak, csak igazat és csak, csak a tényeket írjuk le. Ezt átnézi egyébként nálunk egy... Nagyon-nagyon sok ember, legalább két szerkesztő, jogászok, illetve mielőtt megjelenne a cikk, mindig elküldjük a kérdéseinket azoknak az embereknek, is, akikről, akikről szólni fog a cikk, hogy megadjuk nekik a lehetőséget arra, hogy válaszoljanak. Úgyhogy igen, ez egy viszonylag, viszonylag hosszú és sok hét munka. Milyen arányban válaszolnak ezekre a levelekre? Hát nem nem olyan örömteli az aránya, azt kell mondanom. A legritkább esetekben kapunk választ, hogyha, hogyha például politikai szeretőket kérdezünk, meg pedig sokszor ugye az ő érdekükben is állna, hogy, hogy válaszoljanak. Például amikor Orbán Viktor édesapjának a... A, az üzleti ügyeiről írunk ugye ezzel már elég régóta foglalkozunk erről, erről tudok egy ilyen hosszabb távú tapasztalatot mondani a kezdetben az volt az volt az, a hogy egyáltalán nem válaszoltak semmit se, se a Dolomit Kft. a bányaték, se Ormán Viktor édesapja de e, se a kormányzat részéről nem érkezett, Orbán Viktor részéről nem érkezett e, semmiféle választ, most pedig, mint nagyon, nagyon sok újságíró ezt megtapasztalhattam az elmúlt időszakban, hogy a, a miniszterelnök sajtószonyok, ha Havassi Bertalan, az, nem tudom, szerintem az iPhone-ján beállított sablon alapján elküldi azt a választ, hogy a miniszterelnök nem foglalkozik üzleti ügyekkel, bármi is legyen e, a kérdés. Uh, viszont, viszont szerintem ebben a helyzetben nekünk újságíróknak is nagy a felelősségünk abban, hogy ne fogadjuk el azt, hogyha, hogyha valaki, valaki nem akar válaszolni a kérdésekre, mert, mert ez egy, egy nem, nem válasz, ezzel az olvasóknak nem tudunk nagyon-nagyon sokat uh, adni. Uh, például, arra emlékszem, nekem egy nagyon meghatározó élményem volt, amikor először kezdtünk el a, az Orbán családról írni, és e-mailek, a nem kaptunk választ, személyes megkeresés, ha nem kaptunk választ, akkor láttam, hogy Orbán Viktor Brüsszelben lesz egy európai tanácsi rendezvényen, ahol tudtam, hogy, hogy általában szokott nemzetközi sajtótájékoztatót tartani, ahol, ahol válaszul, mm -hmm az újságírók kérdésére, úgyhogy vettünk egy fapados refényet, és akkor kiutaztam Brüsszelbe, hogy ot személyesen tudjam megkérdezni. És ez egy nagyon-nagyon fontos szembesítés volt. Az, hogy, hogy ki tudtunk belőle valami valamiféle választ, ugye akkor viszonylag elavírozott, és, és arra utalsz, hogy nem tartja azt problémának, hogyha, hogyha az édesapja Um, építőanyagbeszállítóként vesz, vesz részt uh, különböző állami beruházásokban. Azt mondta, hogy ő nem tud arról, hogy fővállalkozóként vagy alvállalkozóként is részt benne. És ez nagyon-nagyon fontos volt, mert, mert utána fél évvel később egy hosszú pereskedés eredményeképpen itt tudtuk azt is mutatni, hogy bizony alvállalkozóként is részt vesznek ezek a, a cégek állami építkezésen, így viszonylag megcáfoltuk azt, amit, amit egy fél évvel korábban Orbán Viktor Volt-e olyan dolog, amely a héten, amiről esetleg még le kéne zárni egy zárom mondat, elmaradt, vagy nem sikerült befejezni, vagy olyan dolog volt, ami meg kell emlékezni róla, hogy mi volt a héten? Uh -huh. uh, nem tudom, hogy, uh, hogy minden, minden hallgató követte a, az egész heti adást. Szerintem, amit a, a legfontosabb elmondani az az, az hogy, uh, hogy nagyon sokkal szokott merülni, az a, a kérdés, felénk igazából, hogy van-e még független újságírás Magyarországon, érdemes ezt a munkát egyáltalán végezni, uh -huh. és uh, szerintem az, az nagyon, nagyon fontos látni, hogy, hogy bizony ennyire, ennyire nehezebb, Uh, újságíróként, független újságíróként dolgozni, viszont ezek vannak, vannak még, még független helyek, és azt látjuk, hogy nagyon-nagyon átalakul a, az újságírásnak a, a modellje. Uh -huh. Egyre több szerkesztőség ismeri azt, hogy, hogy az olvasók támogatása nélkül nem lehet biztosítani százszerzadékosan a, a túlélést és a, és a teljes függetlenséget. Uh -huh. Így egyre többen, többen fordulnak Uh -huh. olvasóiknak a, a támogatásához, és ugye a Direkt 36-tal mi is, mi is ezt csináljuk, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy ne, ne legyen egy paywall, ne legyen egy, egy fizetési uh, falunk, hiszen ezek, ezek az információknak mindenkinek, mindenkihez jó lenne, hogyha, hogyha eljutnának, viszont azok a a támogatók, akik segítik is a munkánkat, egy csomó extra dolgot kapnak, tehát ilyen exkluzív hírleveleket küldünk nekik, de, um, olvasói találkozókat szervezünk. Meggondolom, sőt, kitűnő interjúkat és kitűnő cikkeket készítenek, mondjuk, ez az igazi cél igazából is, ugye? Hát ez, ez, ez, a, ez a cél, ez, a, ez az alap, de, de mi tényleg nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy ne, csak, ne csak egy ilyen arctalan közegnek írjunk, hanem valójában megismerjük az olvasóinkat, megismerjük azt, hogy, hogy ők mit gondolnak rólunk, hogy folyamatosan tudjunk fejlődni, és ez egyébként nagyon, nagyon szuperül működik olyan szempontból, hogy sokszor tartunk például workshopokat a támogatóinknak, ahol, ahol megmutatjuk nekik azokat a technikákat, például hogyan lehet keresni interneten, hogyan, hogyan lehet jó interjú kérdéseket feltenni, amiket mi használunk a, a mindennapi munkánk során, de egyébként más, uh, más területen is ezek hasznosak lehetnek, és a, a támogatóink felül is sokszor felmer, az, hogy ők a pénzügyi támogatáson kívül hogyan tudnak nekünk segíteni, uh -huh. és van, aki felajánlja azt, hogy például idegen nyelvtudással valamilyen speciális szaktudással segíti a munkánkat, és, és, és ez egy ilyen nagyon-nagyon gyümölcsöző egyik uh -huh. tud lenni az olvasóink, uh -huh. amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik. Nagyon köszönöm szépen, erre mindenképpen szükség volt. Úgy, tulajdonképpen igen, azt foglalkoztat egyfolytában, hogy amit Önök csinálnak, az mennyiben más, mint a klasszikus újságírás, mely kicsit ilyen oknyomozó szerűséget vélek felfedezni azokban a munkákban, amit Önök csinálnak, gondolom, utána kell járni mindennek. Jó látom? Mi, mi ezt, ezt tűztük az ásznunkra a 2015-ös indulásunkor, hogy, hogy tényfeltárással, oknyomozással fogunk foglalkozni. Mi, ami azt jelenti, hogy, hogy hogy nem az ilyen napi politikai történésekkel, nem a gyorsnapi hírekkel foglalkozunk, amiben ugye nagyon-nagyon sok újságnak a probléma, hogy teljesen el lehet veszni ebben a, az óriási hírzajban, hanem direkt olyan témáknak nézünk utána, amelyek hosszú távú kutatás, nyomozást igényelnek, nagy projektjeink vannak, amiken akár hónapok is, hónapokon keresztül is dolgozunk, hogy néhány példát említsek, például Két, két éve kezdtük el először felzárni, sőt, már lehet, hogy ez há három éve is volt, mert az Ormán családnak az üzleteivel kezdtünk hozni. Uh -huh. Először az Elios ügyről írtunk mi is nagyon sokat, illetve Ormán édesapjának a a céges ügyeiről, de ugyanúgy foglalkoztunk például a letelepedési kötvényprogrammal, a magyar-orosz kapcsolatokat, a magyar-amerikai kapcsolatokat nagyon, mm -hmm. uh, nagyon szoros figyelemmel követjük, és ezek, ezek mind, mind olyan témák, amelyekre az ilyen napi hírszerkesztőségekben esetleg nem, nem marad elég, elég kapacitásban, Hát igen, termeli a hétköznapi élet egyébként az ügyeket tulajdonképpen, Az is fontos, amit mond, és tulajdonképpen a az igenis mögé kéne látni egy-két információnak, mert időnként nagyon felületesnek hat, hogy legalábbis nincs kellően alátámasztva, gondolom így van, nem? É, így van nálunk, az nagyon-nagyon fontos, hogy hogy mindig csak olyan, olyan írásokat publikálunk, amelynek, amelynek minden, minden mondata alá van támasztva, akár, akár dokumentumokkal, akár adatokkal. Sokszor előfordul az, hogy, hogy bizonyos emberek, források csak, csak úgy beszélnek velünk, hogy, hogy néztelenül jelennek meg a cikkben, Ilyen esetben azonban nagyon figyelünk arra, hogy, hogy minimum kettő egymástól független forrásból erősítsük meg a, az információkat. Tehát igyekszünk a legmagasabb etikai elvárásoknak megfelelni, amit az újságírói szakmában uh, uh -huh. tudunk, uh, uh, tudunk találni. Uh, és, ez, és ezt én úgy érzem, hogy ez, hogy ez viszonylag uh, ritka, egyébként globális szinten is vannak, vannak jó példák, és a és összességében a, az olvasóknak én úgy érzem, hogy, hogy ez, a, ez a fajta újságírás az, ami, ami igazán, igazán pluszt adhat a, a világnak a megértéséhez és ahhoz, hogy, hogy mi történik. Áruljál, hogy hogy keresik a témát? Mert ugye tulajdonképpen nagy, nagyon sok minden van az asztalon, tehát sokfajta téma lehetőség van. Tulajdonképpen hogy választanak, mert itt nagyon sokfajta szempont lenne lehetségesen? Uh -huh. Persze, persze. Van, vannak nagyon jó szerkesztőink egyrészt, ő András és ő a, a, a akit szerkesztője a, a direktnek. És egyébként ez egy, egy folyamatos kommunikáció, tehát attól függetlenül, hogy, hogy nem, nem írunk napi híreket, azért természetesen követjük azt, hogy uh -huh. mi történik az országban, néha egy, egy hírmarzsába is, uh, nem tudom, az embertől kapja a fejét, hogy, hogy vajon, vajon mi lehet mögötte, folyamatosan tartjuk a, a kapcsolatot különböző piaci forrásokkal, nagyjából mindenkinek megvannak a, a fektetők szabterületei, és, és folyamatosan igyekszünk tájékozódni, hogy, hogy mi, mik azok a, a legfontosabb témák, amelyekkel érdemes foglalkozni. Ön mivel Érve... dolgozik most? Önnek most mit az aktuális? Van-e valami éppen aktuálisan készülődik, hogy esetleg a hallgató, aki Aha. esetleg most hallgatja önt, akkor esetleg fölkészüljön, hogy egy-két nap múlva ha. zöldi blankát olvashatja, mit tudom én, a Direkt 36 on hát így van, az Orbán, az Orbán családnak az üzleteit folyamatosan figyelemmel követjük, és ez úgy tűnik, hogy uh -huh. ez egy, egy kifogyhatatlan téma, témasorozat, úgyhogy, úgyhogy ebben, ebben a témában készülünk egy ciket, most még egyelőre nem mondanék erről nagyon-nagyon hát. sokat, de igen, még a, a nyári szünet alatt is azért azért keményen dolgozunk ezeken a, a, a témákon, van. És van ellenállás magukkal szemben? Nyilván a hírt megszerezni, vagy a részleteket feltárni, ez nem egy könnyű munka, hogy bírja maga megküzdeni ezeket a nagyon komoly akadályokat, mert nem egy egyszerű lehet ez. Uh, hát persze azért nem, nem, nem megy minden olyan, olyan könnyen kell hozzá egy oldal kitartás, meg, uh, meg annak a készsége, hogy, uh, hogy ne, ne kesszeregyek el, nem tudom, kettő-három-négy elutasítás után, hanem ha nem továbbkeressem azokat az embereket, akik, akik leülnek velem beszélgetni, megtanuljam meggyőzni a, az embereket, akik információ birtokában vannak, hogy, uh, hogy azokat valamilyen szinten megosszák vele, Um, tehát ilyen, ilyen szempontból szerintem ez, ez nem, nem mindenképpen ellenállás az emberek részéről, de, de azt nagyon-nagyon sok esetben érzem, hogyha hogy felhívok valakit váratlanul telefonon, és is bemutatkozok, hogy, hogy újságíró vagyok, akkor nagyon-nagyon akkor sokan azt mondják, hogy hát újságíróval meg se hallgatják, hogy, hogy milyen témáról szeretnék beszélgetni, akkor azt mondják, hogy nem inkább. Mm -hmm. inkább, inkább ezt felejtsük el, mert nem, nem szeretnék, hogyha, hogyha bármi problémájuk lenne abban, mm hogy -hmm. egy újságíróval beszélünk. Tehát igen, azért, azért ezt, a, ezt a falat, ezt, ezt nehéz uh, átütni, de szerintem egy, egy hosszú távú munkával um, ezt meg lehet oldani, illetve nagyon biztatónak veszem azt, hogy pont most a, az elmúlt két-három hétben volt egészen sok. Jó tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy fölhiszem embereket, mondtam, hogy a direkt a az újságírója, vagy ott is már többen ismerték a, a szerkesztőségünket, és mondták, hogy korábbi cikkeinket olvasták, uh -huh. neknek tartják őket, úgyhogy abban bíznak, hogy ha beszélnek velem, vagy, vagy más kollégáinkkal, akkor... Úgy beszéltetném még magát, csak elfogyott az itőnk, az egyetlen kérdésem van még itt a legvégére, hogy igazából hogy érezte magát velünk, milyen volt? Ja, hát nagyon-nagyon kellemes volt, én nagyon-nagyon örülök neki, hogy, hogy volt lehetőség nem csak nekem, hanem a, a Direkt 36-nak is valamilyen szinten bemutatkozni, és örülök, hogyha, hogyha van néhány olyan hallgató, aki esetleg most hallott rólunk először, és ennek a, az egy hétnek a, a hatására talán uh -huh. az az a Direkt 36.hu, uh -huh. és, akkor, és akkor remélhetőleg olyan cikkeket fogott találni, amelyek felkezdt az érdeklődését ütősek és zöldi banka által elkészítettek. De esetleg nagyon szépen köszönöm egész heti beszélgetéseinket minden munkatársam nevében is, hagyd köszönjön meg, és örültünk, hogy beszéltünk. Remélem nem utoljára előfordulhat még, hogy egy-két témában talál, találhatunk közös pontot. Köszönöm még egyszer a heti munkáját. A, ön is hallgassa a civil rádiót, mi olvassuk a Direkt 37 és mindenféle. Jót kívánok önnek. Viszont hallásra. Viszont kívánom. Viszont hallásra.